ועשיתם לכם פסל תמונת כל אשר ציגבך אדוני אלוהיך כי אדוני אלוהיך אש אוכלה הוא אל כמנה כי תוליד בנים ובני בנים ונושמתם בארץ והשחטתם ועשיתם פסל תמונת כל ועשיתם הרע בעיני אדוני אלוהיך להכעיסו העידו תיבכם היום את השמיים ואת הארץ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 ולא ישכח את מרית אבותיך אשר נשבע להם. כשאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו? השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי? או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 ועל הארץ הרעך את אישו הגדולה, ודבריו שמעת מתוך האש. ותאחת כי אהב את אבותיך, ויבחר בזרעו אחריו, ויוציאך בפניו וכוחו הגדול ממצרים. להוריש גויים גדולים ועצומים, ממך מפניך, להביאך לתת לך את ארצם נחלה כיום הזה. וידעת היום